Hälsning, kapitel 1, verserna 1 och 2. 1. Från Petrus, Jesu Kristi apostel, till de utvalda som lever skingrade som främlingar i Pontos, Galatien, Kappadokien, Asien och Bitynien. 2. Utvalda enligt Guds, vår faders plan, helgade av anden och bestämda till lydnad och rening med Jesu Kristi blod. Nåd och fri åt er i rikaste mått.